Сонце зійшло гаряче, важке, невмолиме. Від білих стін замку піднімалися тремтливі хвилі спекоти. Повітря пропахло випаленою землею і пошматованою травою. Жоден подих вітру не ворушив біло-жовто-зелені корогви над кам'янцем та брамною баштою. Грім дуже непокоївся. думки його таким і не пам'ятав. Поки яйк затягував попругу, кінь таліпав головою з боку в бік і навіть шкірив на малого свої добрячі зуби. Спекотно, подумав Дубк, і людям, і коням. Такі вже вони бойові коні, лагідний норов не про них, а в цю спеку і самій матері урвався б терпець. Посередині двору бійці почали чергову сутичку. Пан Гарберт виїжджав на золотистому румаку в чорних ладрах з червоно-білими зміями дому пужол, Пан Франклин – на гнідому коні у сірому шовковому чабраку з баштами-близнюками дому Фрей. Коли вони з'їхалися, червоно-білий спис розколовся чисто навпіл, а синій вибухнув трісками, але жоден лицар не впав з сідла. З глядацького помосту та від стражників на замкових мурах почулися вітання з оплесками – але короткі, ріденькі та мляві. Спека не дає й гукати, як слід, і битися не дає. В голові не наче довбиш у котли гупав. Дайте мені виграти цю сутичку, тоді ще одну із мене досить. Лицарі розвернули коней на кінцях поля і відкинули рештки списів, четвертої зламаної пари, з яких три зайві. Дунк відкладав власне озброєння так довго, як тільки міг але відчував, що спідні вже прилипло до шкіри. «Просякнути потом – то ще не найгірше», – сказав він собі, пригадуючи, як залізняки ринули через облавок білої пани. До вечора того дня він просяк кров'ю з ніг до голови. Пужл та Фрей узяли цілі списи і знову вдарили острогами коней. З кожним ударом копит від землі віялом порскали сухі грудки. Списи з тріском ламалися, Дунг зіщулився. Це ж треба так перепити, ще й об'їстися. У голові спливали неясні спогади, як він тягнув молоду сходами на гору, як зустрів Яна Скрипаля і князя Пика на даху. Що я робив на даху? Здається, ми балакали про драконів, драконячі яйця, ще про щось, але... Його роздуми перервав галас натовпу. Одні ревіли з радощів, інші стогнали з розпачу. Дунк побачив золотавого коня, що трусив без вершника до кінця поля, а тим часом пан Гарберт Пужол мляво котився по землі. «Ще два герці, а тоді я. Що скоріше він зіб'є з коня пана Утора, то швидше зможе зняти обладунок, випити чогось прохолодного та відпочити». До наступного герцю його не чіпатимуть принаймні годину. Грядний герольд пана Маслоплава видерся на гору Глядацького помосту викликати наступну пару бійців. «Пан Арграв Незламний!» – оголосив він. «Лицар знюні на службі в князя Маслоплава, господаря на Білостін'ї! Пан Глендон Бойцвіт, лицар доплястої калини!» Поля ставайте, честь здобувайте!» Глядацьким помостом пробігла хвиля реготу. Пан Арграв був сухорлявий, жилавий, загартований боями заплотний лицар у пом'ятому сірому обладунку на коні без прикрас та ладрів. Дунк бачив багато таких, твердих як старі корені знавців нелегкого ремесла війни. Йому протистояв молодий пан Глендон на своєму замореному коникові, важкій кольчузі та залізному шоломці з відкритим обличчям. Щит на лівиці сяяв вогняним знаком його батька. Йому б доброго панцира та повного шолома, подумав Дунк, бо в такій броні вдарять у голову чи груди, і кінець. Вочевидь пана Глендона розлютили слова Герольда. Він сердито затупотів конем по колу і заволав. «Я не Глендон Буйцвіта, Глендон Пал. Ти ще пошкодуєш про свої кпини, Герольде. Май на увазі, в мені тече кров великого звитяжця!» Герольд відповісти не зізволив, а глядачі тільки гучніше зареготали з обурення молодого лицаря. «Чого вони регочуть?» – запитав дунку голос. – То він байстрюк або що? Прізвище Буйцвіт давали зазвичай байстрюкам, що народилися від шляхетних батьків у обширі. «І що там таке казали про калину?» «Я можу дізнатися, пане», – мовив Яйк. «Ні, то не наш клопіт. Ти тримаєш мого шолома?» Пан Арграв та пан Глендон схилили списи перед паном та пані Маслоплав. Дунк побачив, як Маслоплав перехилився і зашепотів щось у вухо молодій. Та захихотіла. «Так, пане». Для захисту очей та голеної голови від сонця яйку одягнув свого крислатого, плетеного з соломи, бреля. Дунк полюбляв дрожнити малого, глузуючи з того бреля, але зараз шкодував, що сам такого не має. Під цим сонцем краще вже солома на голові, ніж залізу. Дунк відкинув волосся з очей, двома руками насадив глухого шолома на голову і прикріпив до ренграфа. Підбивка смерділа старим потом, залізо важко лягло на голову та плечі. У голові досі гупало від пияцтва минулої ночі. «Пане, – мовив Яйк, – ще не пізно відступити. Якщо втратити грома та обладунок, то мені як лицареві кінець. Чого б це я їх втратив, – обурився Дунк?» Тим часом пан Арграв та пан Глендон роз'їхалися до протилежних кінців поля. «Хіба проти мене виїде шторм Реготун? Кого мені тут боятися?» «Майже усіх, пане». «От за це точно отримає в вухо. Пан Утор старший за мене, років на десять, ще й удвічі менший». Пан Арграв опустив забороло. Пан Глендон не мав чого опускати. «Ви не билися у кінному двобої від часів Ясенбродської луки, пане?» «От зухвалий малий». «Я вправлявся». Та правду кажучи, не дуже ретельно. Коли траплялася нагода, бив по кільцях чи опудалі, а іноді наказував яйкові вилізти на дерево і звісити щита чи бочарну клепку з годящої гілки. «Ви краще б'єтеся мечем, аніж списом», – зазначив яйк, – «а як візьмете буздугана чи сокиру, то з вашою силою мало знайдете собі рівних». У словах хлопця було досить правди, щоб роздратувати думка ще дужче. Тут не битимуться мечами та буздуганами, буркнув він, поки син вогнепала та пан Арграв Незламний рушали з місця. Неси мого щита. Яйк скривив мармизу і побіг по щита. На тому боці двору спис пана Арграва стукнувся у щит пана Глендона і зіскочив у бік, лишивши по собі довгу зарубку поперек комети. Але коронка на списі пала, вдарила точно усередину панцира супротивника з такою силою, що під тим луснула сідельна попруга. Лицар покотився пилюкою разом із сідлом. Дунки не хотів, та мимоволі вразився. Списом він б'є ще спритніше, ніж язиком меле, і спитав себе, чи припинять тепер глузувати з юнака. Засурмили знову і сурмили так довго, що Дунка ж зіщулився. Герольд видерся нагору. «Пан Джофрі з дому крестав, господар на лихомості і захисник бродів. Пан Кайл на прізвисько Кіт із мрячної пустки. Поля, ставайте, честь здобувайте!» Обладунок пан Кайл мав доброї роботи, але старий, безліч разів пом'ятий і подряпаний. На мене зглянулася сама мати, пане Дункане, мовив він до Дунка та Яйка дорогою до бойовища. Мене поставили проти князя Крестава, з яким я сам шукав зустрічі. Якщо цього ранку хтось на полі почувався гірше за Дунка, то мав бути князь Крестав, який на учті впився донестями. «Диво, що він після цієї ночі взагалі сидить у сідлі», – зазначив Дунк. «Перемога, напевне, буде ваша, пане». «О ні, пане Дункане», – шовково посміхнувся пан Кайл, – «щоб сметанку лизати, котик мусить пам'ятати, коли солодко мурчати, а коли кіхті випускати. Якщо спис його вельможності хоча б дряпне мого щита, я негайно покочуся землею, а коли віддаватиму коня та зброю, то підлещуся, як виросла майстерність їхньої вельможності з тієї пори, коли я зробив їм першого дерев'яного меча». Тоді вони мене згадають, і ще до кінця дня я стану лицарем лихомостя в надвірній варті князя Крестава. Дунк трохи не ляпнув, яка з того честь, але натомість прикусив язика. Пан Кайл не першим із заплотних лицарів міняв свою в богу честь на тепле місце коло панського вогню. Як скажете, буркнув він, бажаю успіху або поразки, якщо вже така справа. Князь Джофрі Крестав був хирлявий молодик двадцяти років. У обладунку та на коні він виглядав дещо ліпше, ніж минулої ночі лицем у калюжі вина. На щиті його був змальований жовтий кентавр, що натягав довгого лука. Той самий кентавр прикрашав білого шовкового чабрака його коня, а також блищав золотом на горі шолома. Лицар, що має кентавра за герб, мусив би трохи краще сидіти в верхи. Дунк не знав, чи добре пан Кайл володіє списом, але на вигляд здавалося, що на князя Крестава тільки кахикне, і він сам злетить з сідла. Ой, леле, -ле, та він зараз упаде від того вітерцю, що кіт здійме конем. Яйк потримав громів повід, поки Дунк хвацько сідав у високе жорстке сідло. Сидячи верхи і чекаючи, він відчував на собі погляди. Усім цікаво, чи той заплотний здорувань чогось вартий. Донкові й самому хотілося дізнатися, та нехай скоро взнає. Кіт з мрячної пустки свого слова дотримав спис пана Крестова гуляв туди й сюди, поки той трусив полем, а спис пана Кайла був націлений твердо, але аби як. Жоден із них навіть не розігнав коня у чвал, і все одно кіт полетів через голову, коли коронка списа пана Джофрія якимсь дивом зачепила його плече. «А я гадав, усі коти спритно падають на лапи», – подумав Дунк, поки заплотний лицар брязкав залізом у пилюці. Пан Крестав навіть списане зламав. Розвернувши коня, він кілька разів тичнув ним у небо, так наче щойно переміг Лео Довгого Шпичака або Шторма Реготуна. Кіт зняв шолом і побіг по свого коня. Щита, наказав Дунк Яйкові. Хлопець подав. Дунк просунув лівицю крізь ремінь і вхопив за держак. Вага щита додала йому трохи впевненості, хоча довжина заважала. Та й бачити шибеницю було якось незатишно. Цей знак не віщує нічого доброго. Він твердо вирішив перефарбувати щита якомога скоріше. «Помагай мені, воїни, худком чати, вправно перемагати», молився він, поки Герольд Маслоплава знову видирався сходами на поміст. Пан утор підлисток. загримів його голос. Лицар шибениці, поля ставайте, честь здобувайте. Обережніше, пане, попередив яйк, подаючи від турнірного списа, тесане дерев'яне ратище у дванадцять стоп завдовжки з круглою залізною коронкою, подібною до стиснутого кулака. Інші збройносці кажуть, що пан утор швидкий і добре сидить у сідлі. Швидкий, – пирхнув Дунк, – в нього слимак на щиті. Що він знає про швидкість? Дунк ударив грома п'ятами в боки і повільно рушив конем уперед з піднятим списом. Одна перемога, і я нічого не втрачаю. На дві перемоги, заживемо як пани. У цьому товаристві дві перемоги не така вже хитра штука принаймні з жеребом, йому пощастило. Міг би витягнути старого бика, пана Кірбі Піма, чи якогось тутешнього зуха. Дункові стало цікаво, чи розпорядник забави не ставить за плотних лицарів навмисне одного з одним, аби не принизити пихатих паничів поразкою на першому ж герці. Та байдуже, як казав старий, битимемо по одному ворогові зараз. Пан Утор, ось що зараз найважливіше. Вони з'їхалися під Глядацьким помостом, де на подушках у тіні власного замкового муру сиділи пан та пані Маслоплав. Біля них розташувався князь Фрей, підкидаючи свого шмаркатого спадкоємця на коліні. Ціла шерега служниць стояла позаду з віялами, і все ж одамашковою сорочкою пана Маслоплава розтікалися плями поту, а волосся його пані сплуталося від липкої спеки. Їй було спекотно, нудно, незручно, але, побачивши Дунка, вона так випнула груди, що той під шоломом аж зашарівся. Він схилив списа перед нею та її вельможним чоловіком. Те саме зробив пан Утор. Пан Маслоплав побажав обом шляхетного двобою, а його дружина показала язика. Час настав. Дунк потрусив до південного кінця поля. За сто аршинів нього супротивник займав своє місце. Сірий огир лицаря був менший за грома, зате молодший та баскійший. На панові уторі були бляхи вкриті зеленою поливою і срібляста кольчуга. Круглий шолом із заборолом прикрашали стрічки сірого та зеленого шовку, зеленим полем щита повз сріблястий равлик. Добрий обладунок і добрий кінь – то добрий викуп, аби ж лише вибити слимака з сідла. Засурмили добою. Грім рушив з місця легким чвалом. Дунк спрямував списа косо через кінську шию та дерев'яну перешкоду, що розділяла його і суперника. Щитом закрив ліву половину тіла. Схилився вперед, стиснувши ногами грома. Ми є одним цілим. Лицар, кінь, спис – це один звір із плоті дерева і заліза. Пан Утор стрімко летів вперед, здіймаючи копитами свого сірого хмари пилу. На відстані у півсотні аршин від нього Дунг дав остроги громові, аби той пішов у чвал і націлив кінець списа точно на срібного равлика. Жорстоке сонце, пилюка, спека, замок, князь маслоплав з молодою дружиною, скрипалі пан Майнард, лицарі, збройносці, машталіри, селяни – усе зникло, залишився лише суперник. Знову остроги. Грім полетів з усією швидкістю, яку мав у ногах. На зустріч поспішав равлик, виростаючи з кожним кроком довгих ніг сірого коня. Але попереду равлика летів спис пана Утора з залізним кулаком на кінці. «В мене міцний щит, він витримає удар, головне – це равлик, по равлика і перемога моя!» Коли між ними залишилося зо п'ять сажнів, пан Утор підняв кінець свого списа трохи вище. Дунк почув громовий тріск у вухах, це влучив у цілі, зламався його власний спис. Рука і плече відчули удар, але очі його не побачили, бо тієї ж миті залізний кулак пана Утора, підкріплений усією силою та вагою людини разом із конем, ударив Дунка точно посеред лоба.